de a No, no. xa temos outro lado do fio telefónico o noso correspondente eh, na capital da Rivira Sacra exactamente, José Manuel José Manuel nos contará moitas cousas o claro que si, sí, a súa sección quenche che preguntou, vamosala moi boa tarde, José Manuel moi boa tarde Ben, Como Benvido. Eh, aquí depois eh, quedamos sentados. Despois dun de chaparrón matinal fantástico, oh. extraordinario, va vale, de, de, de, de aluvión, por así dicirlo. Hoxe xa un poque, agora mesmo un pouco máis calmado. Eh moi ben, ah. gracias a Agora que... ente, entendo o tema este da eixadura. Se de echa ah. chovele. <risas> bueno, por, que, ha, que ha caído, eh? Bueno, pues sí, es, es, eso, por eso por iso poñemos, por varias razóns unha delas é es esa. E outra eh, darcha darche benvida, eh, agradecerche eso a túa participación que sempre é moi ben recibida Bueno, pois eu encantado que seja ben recibida, é por moitos anos Vale, Eso. Da, vamos a fazer a primeira parte que é o que ti denominas ou que é nesa sección que acabamos sempre, a primeira parte o bulebulo, non? Exactamente, T dentro do que enxe preguntou a primeira parte é o bulebulo, como sabedes T seis novas da actualidade galega é unha delas É un bulo, tedes bueno. que, que cachalo, identificado, que facerlles saber a, a, a, a os os os do, do programa, que so de ti eh, <risas> Moitísimas grazas. Vamos a poñer a Entradiña, que sempre ten este, esta parte parteña. Adiante. Adiante. Esta é a entrediña, veña, vamos ala. Pois ben, empezamos logo co o bulebulo de hoxe. Sí. Luces de Nadal en vivo. Luces Desvelavo... de Nadal. Luces de Nadal en Vigo que é o titular da primeira. Eh, desvelada xa a data de acendido das luces en vigo. Será o sábado 15 de novembro. 12 millóns de luces LED en 460 ruas da cidade. Acto de ascendido será, eh, bajo a gran árbol de la Puerta del Sol, evidentemente no puede faltar el alcalde, Abel Caballero, Hombre. que mm -hmm. que anuncia que el sábado 15 de noviembre ascenderá las luces de Nadal en todo el planeta. Mm -hmm. ¡Caray! ¡Holín! Ya, en eh, Bladerborn, el anuncio de... Ya es primavera en el... ¡Corte inglés! Vale, bueno, Chamis Charmando no lo dejen. Quedo libre de no fui sin publicidad. La culpa para Armando. Veña, pois, pois, a conmigo pasa verbo. Ya en la eh, en digo oficialmente estamos ya las puertas. Continuamos. Vamos sí, a hacer lo Claro que sí, ten, son varias eh vaya segunda, vaya Más fondos para prevención del lúmes medio rural.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 cifradas en cento de mil casi cento de nove mil eh, as hectáreas queimadas este ano esperemos que realmente esos cartos redunden en la prevención real e eh, que non teñamos que lallarnos como nos laiamos eh, pero especialmente este que foi, foi estétrico, lamentable eh, pois, eh, pois foi unha auténtica tragedia claro Muy ben De Ceira, veña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 da que parte a idea o tema eh, será levado a unha das reunións que teñan os Consellos Integrantes de Riviera Sacra la actualidade e será debatida en pleno la mm. actualidade todo o mundo se respira moi forte, vos incluidos mm. como capital da Riviera Sacra e na que oficialmente non exista ou non estea regulado este mérito claro, claro, claro. e quinta, muy quinta población vulnerable en Galicia casi o 13% da población alega está en situación de exclusión e os 6,2% en grau severo. Unhas 343.000 persoas estarían en perigo de, de exclusión e unhas 168.000 en grado severo. Uh -huh. eh, son malos datos, pero en comparación eh, coa co media nacional pois estamos algo millón. O grau de exclusión severa eh, a nivel nacional está vale. no bueno, algo ¿Sendón? En alguna cosa no, temos que ser, que ser vos. vos ¿sí? Estamos un pouco millores, pero bueno. O desesperable o, o desechable sería que non tivésemos xente en perigo de excursión. Lógico, claro que sí, sí. E rematamos. Finalizamos. Se non desces, ou non xa, non desconfiantes de dunha das novas mm. que pode ser o bulo, claro. que non a ver na leira, a ver se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 Eh, na que pola mañá darán a, dar a benvida a Rubén Tela, que é o presidente desta entidade que organiza o evento e Ana Pontón, como sabes a portavoz do Bloque Nacionalista Galego despois, ao longo da mañá haberá diferentes mesas redondas sobre Castelao fará-se, por exemplo, unha delas sobre a súa persoa noutra sobre a traída dos restos de Castelao Galicia noutra sobre o Castelao Escritor noutra mm. sobre o Castelao Artista ah. e eh, Eh, pasada la mañanas con todas esas mesas sobre diferentes puntos de grande interés sobre Castelaó, habrá un jantar. Eh por la tarde, después de jantar, monólogo sobre Castelaó eh da Mande, Quico Caraval. Caraval, claro. Mm, que, sí, ese pues, grande, Cadabal, grande de Castelao, contador de eh, creo sí. que sí. es muy recomendable. O grande contador, sí, sí, sí. O grande contador. Sí, sí. Eh, por la tarde se para rematar o a jornada. Dedicada temática a Castelao mm. E haberá tamén outra, eh, Outras dúas mesas redondas Na que se falará Pois do Castelao Como dirigente político E do seu pensamento político ya tá aquí un bulebulo Se non deste do bulo Romperemos un pouco a cabeza sí. eh, Nada, por diferentes cales De comunicación con programa no mm. eh, Manifestaremos A ver se atinades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 Sí, vera, vera, vera Veracidade, non? Bueno, seis. Entre seis <risas> hay <escoller> Tampoco... <risas> Tampoco son seis Seis sí, non hai que escoller unha Tampouco son seis Está dificililla Pero bueno, por aí Se, se ahí a iremos tocando Habrá algún avispado O sí, sí. rematar o programa, mándamelo por WhatsApp sí. E sin ninguén atinou Dos que nos están escoitando Fac... se manifesten Facémoslo un... público de parte del público, sí, correcto. Sí. Vale, a segunda, ¿qué pasa que? Pues que no vamos, que hay una parte. Dice, ¿qué pasa que pasan a Sacra? Vamos a Cuentradiña.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 en Quiroga a serie Clopen unha producción docente dramático galego en San Claudio, Rivas de Fil as destoito horas en Quiroga as 19 horas mm -hmm. xa que xa mándos teatro teñen aí unha sesión doble baixando, como vos digo, o sur de Lugo e eh, xa ir de Quiroga temos o San Martiño que se dá o Martes Vindeiro o Oste que é o patrón local eh, a haberá pola maña visitas a Xadregas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 Xerá a presentación da nova edición de Diarios, unha obra de Alvarellos Editora, Diarios, o autora é xida, xida Alonso, eh, que fala sobre a súa vivencia, o terror, a represión e a súa para salvar o seu marido, o pintor Francisco Miguel, que foi uh -huh. unha figura central na arte galega. Uh -huh. A presentación xerá a cargo da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica,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 A que menos vos gusta, me parece. No, no, eso eso <risa> Eso dilo ti. No, no, Paño, pa, te, te muitísima. É eh, de tranca, é eh, para pa picarnos un pouco. Ah, <risa> para que vos despertades, que, despertade, que estáis dormindo cesta. Veña, aí vai a súa entrediña, <risa> veña. Veña. veña. Aí vai, a entradiña ten un, un, un bo pouso, non? Sí, señor. Por suposto, en eh, comunixia sempre pues nada, xale da noso corazón. Sí, pois pues ben, xaberes popular, como sabedes, frases ditos, refráns, eh, contos, eh, eh, anécdotas, etcétera, todo que contribúe a recuperar e preservar este patrimonio que temos tan grande na nosa fala e nosa tradición oral. que hoxe recurro a libretiña pequena uh -huh. que me quedeis sempre con ese apelativo de Xulio que me, me encanta, <risas> sí, que sí. un friki das libretas e das anotacións. É lógico, eh, no, no, e, no, non, non, non hai moito queixen de acompañante nunha excursión do Centro Social de Quiroga uh -huh. e fomos cara... Carabalántico, costas de Bayona, Anda, eh, ¿no? eh Santa Tegra, Monte Santa Tegra en Tui. Anda, bueno, hermosa, ah, hermosa zona, zona, fermosa, sí, fermosa sí, zona, sí. ainda que no chovea un pouco, fermosísima zona. Eh, eh, eh bueno, eso de con gente mayor, a mí también me encanta eh de esos días pues a libreña pequeña hacer. Mhm. Uh verde, -huh. verde para eh, de todo, de ya indo grande, no pues estaremos aquí toda tarde. Mesa mm. excursión que pude acompañante le vamos un guía, mm. un tata eh, pues que sabe sabe moito, de, moito, de moitos lugares, mm. eh, eh via turístico evidentemente, pero aparte pois pues, ten eh unha cabeza para os ditos, para os contos, ah. a é un gran falador. Vale. E como guía foi pues pega e fantástico. Moi ben, moi ben. Un falo, eh, nada más ser nada menos que de Toño, coñecido como O Torro. Porque Ajá. na casa, na casa del, pero a pila que tiña. Ah. Entón quedou a él o torno. <risas> pues de dentro hoube el duas, hmm. duas arrincadeiras, moi hmm. boas que xugaría ma eh, un jantar con vosque por vos de río. A ver. Por exemplo, como ia que falamos por pues, de patrimonio, pero tamén de otras para tamanto outras cousas para ministeriar viajes. Hmm. Eh, pasamos co tocar por perto dun restaurante e eh, dixo nos nese restaurante cómese moi ben iso si, sí, tamén hai que levar a escritura do piso a <risas> escritura do piso <risas> porque, porque... é ratondinha porque afi, afi, eh, afían ben que, que aceitas sí. en a valla como dicía aquel ¿no? sí. <risas> hai que, hay que... <risas> nese restaurante come ben e eh, una pausinha breve Tamén hai que levar a escritura do piso eh? sí, <risa> sí, sí, sí. Recomendación, por así decirlo Correcto E outra tamén moi boa Cando pasamos pola cañita mm. Porque pasase pola cañita Sabes que é unha claro. mm. vila de paso si sí, sí. coñes todo o mundo Dobrense a, a, a Vigo A, pues, a Cañita, ah, cañita. Pues, Paraí pa tomar algo sí, sí, sí. Pois pues, ven Aí paramos Tempo a parada para ir ao baño e eh, tomar un café con leite, e eh, dinos aí o oh, amigo Toño, a Cañiza, o concello máis limpio de Galicia, porco que entra, porco que matan. <risa> está está moi... <risa> é es que non é mentira, tampouco. Claro. É que tampouco é mentira. <risa> sí. muy boa, moi boa, moi boa. Sí, sí, e sí, remato, sí. o sí. xe esta colaboración cunha frase tamén que eu escutei a un tamén amigo, pero este caso de Quiroga, uh -huh. e non é Toño. Xa Toño xa lhe dixen dúas, e di roubei dúas, a terceira roubei ao meu amigo Gelillo. Uh -huh. É referindo-se a unha persona que ele consideraba soberbia, que se creen máis do que son, soltou a notar de bolígrafo, a coller de bolígrafo para notar na libreta uh -huh. ou na cabeza que non se vos esqueza dice Lillo ese quiere ser merda en un checapeido <risa> <risa> siempre rir ganaba ganaba fuerte <risa> Sí, sí. Porta, non, estaba, non, non, non estaba ben adubiado, non? Non, que o sea, que que non é. Que é ser merda non chega feito, moitas gracias me fixo, verdad? Porque esperar antes, eh. Vale, vale. Moi que tan ta este tradición non eh dicho el por primeira vez, O que fose. Tan sí. frase eh ten mérito e garda unha servidura del detrás increíble. Sí, sí, sí. a retranca que emprepegue é fantástica, claro que sí. Eh metamos, matamos, como vos este anaco de sabiduría popular co a persoa a que recurro para que me axude, para que, bueno, para que faga a súa chega. Mm. Entón, cando queiraes metemos o audio e eh, xa de que se trata. Vale. Vamos a vamos a vamos a escoltar a viña.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 é un ámbito que traballo moito nas miñas clases e, e ademais que empregou na vida diaria, é dicir, todos empregamos frases feitas como eh, ser un cu de mal asento cando alguén non acouga couga algunhas máis xenuínas e menos xenuínas eh, facer de ti un pandeiro, facer de alguén un pandeiro, que ten cu ten medo, non? está ese, ese patrimonio está vivo na nosa lingua. Eu vou vos compartilhar eh, dúas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 anotei ese agasallo que xurdiu no medio da clase, algo que me dixo este alumno que dicía moitas veces a súa aboa de ordes. Polo que entendín, usase para referirse a cando dis algo dentro o corazón ou cando atopas unha verdade, unha situación certa, e... Eh... Entón pareceume unha, unha expresión eh, maravillosa eh, esas, ese, esas frases feitas, ese patrimonio que eh, ten que ver eh, coa tradición oral Que se pasa de xeración en xeración e que se está a perder É o que temos que, que conservar ¿no? Por lo tanto, quería compartilhar con vos esta, esta expresión Hai falaches coa verdade, como se a verdade fose un idioma Catalogo, abur... Fantástico, non? Hai falaxe coa verdade. Gustou, é? Claro, moito, oito, lá. Aparte, eh, falamos de Susana Amado, profesora, eh, actualmente noia, catalá, sí. catalá de origen, que leva va anos deixar nos brindando unha lista, xa vedes que está integrada, que falago leu perfectamente, uh -huh. eh, como filóloga que é pois tamén é amante como somos nós, é moitos, é de, de sección, sí. uh -huh. e moitos e moitas das nosos ointes de desta sección, abril popular. E o aí palaces pois xa tipo decir que ven desobradamente coñecido, empregado e eh, ben unha sentenza que que como ven dixo Susana, pois deixa aí pois, algo eh, que dicen de corazón que que é unha verdade, un dogma de fé, es decir, que quedarte con con ese con, con, con eso parado porque sí. é unha verdade absoluta. Sí, sí. Fantástico. Además, y tal y como describe, que tal y como fala de sí. un, un, un alumno espetome ¿no? O sea, querés decir que que él mesmo eh, eh, redacta o, o, o, o contido do que quería dicir uh -huh. eh? Fantástico, ¿no? Muy, e, bien, muy bien. E como tamén já empezase a ir habitual nestas eh que nos chegan tras facer de un a petición que os abordo daquela maneira con un audio ou con a mensaxe de WhatsApp para que colaboren, en todos o todas que prestan generosamente a colaborar, mm. es neste caso para mim o agasallo eh e a sección, é a colaboración de Susana, mm. pero dentro dela que fixáde vos voz como apareceu a o inglés. Mm. Sí, sí, Como, sí, sí. O... como do, di, do dito, do son amores sí, sí, e non outros primores. Sí, sí. Saltou unha referencia inglesa para despedir so mesmo. Sí, sí. O, sí, sí, o, o valor da comunicación, eh? Exactamente, que que todos os idiomas teñen esa riqueza. Sí, sí, sí. Da sabiduría popular eh, eh, están pues conectados de algún xeito. Es Eh, coido que estamos en Boncamiño e a verdade é que sí, pre señor. precisamente hoxe vamos a ter a, a intervención dunha persoa que ao revés ela eh, é galega, está aquí en Cataluña en de faita tamén moitos anos. Eh, eh xa verás, eh, vaixe gustar tamén. Despois vam vamos a presentar, pues, ben. Espareia sentado final do programa. Grazas por sempre eh, a vos e a todos os ouentes, eh, que non perdan a, a conexión, aínda que nos coiten scomen diferido e eh, eh, se si queren dicirnos cual das seis ou das das 6 mm, eh noticias bulo bule, aparece como como má falsa. Como falsa, pois. Pues, Cantamente, ao final do programa podes poñer redes sociais e comentádelo, sí. eh, a ver, a ver, a ves, saber, ver no. sí. Moitísimas grazas. Unha aperta grande que sí. teñas unha feliz semana. Igualmente a vos. Veña. A um gusto. Veña. Vamos a poñer Música de Treixadura. Porque Treixadura va a servir para presentar a siguiente persona convidada. ¿eh? Sí, señor. Vamos a hablar. Venga. la vida.